Sjötti kapli Konungurinn í gullinþekju Áfram reyðið er gegnum rautt sólalægið og í skuggum rökkurs og nætur sem voru að um og skella yfir. Þegar þið lóksins áðu og stig á baki var ég meil Aragorn orðin stífur og þreyttur. Gandalfur gaðim um aðeins fáina stundið til kvíldar. Legula gimli og gimli sopnuð og eigabragði en Aragorn lá vakandi á bakinu og teygði úr sér. Gandalfur stóð yfir þeim, stuttist fram á stafsinn og starði út í myrkrið, jamt til östus og vestus. Allt var þögult og heyrðist ekkert lífsmarknir hljóð af allir sléttunni. Næturhimannin var stafaður langskíum sem svifu og svölum yndum þegar þeir risu aftur og fætur. Þeir lögðu af stað á nýundir köldum ánaskinni og drógu ekkert úr ferðinni frekar enn dagspyrta væri. Þannig liðu stundurnar og áfram reyðu þeir. Gamli mótti og hefði geta stifta baki ef Gandalfur hefði ekki haldið utan um hann og viða við ristan duglega til. Harsúfell og hraðfari voru vissulega ornir þreyttir, en hreiknir að því að meg að fylgi eftir óþreytandi fórustu sínum, sem þurr sáu þó aðeins sem gráan skugga fyrir framann sig. Þannig lögðu er hverja mílinu að fætur annari að hófabæki, en vaksandi tunglið segniður í skýjabakka vestursins. Kólna tók í lofti. Smán saman breyttist sortin í östrinu í kuldagráma, svo stukku fyrstu rauðu sólstafirnir upp á svartan vekk eminmúla lengst til vinstri. Tögunin lifnaði skýr og björt, vindurinn blési við leiðira og kvein í sveigðu grasinu. Skyndilega nam hún fags í staðar og hnegjaði, og Gandalfur benti fram um veg. Sjáið hrópaði hann og þeir letu upp þreytum augum við þeim um blöstu suðurfjöllin. Kvít tyft en svart rákuð. Græn gresjan bylgjast í bungum og bölum upp að hæðanum og undirlíðanum sem lyftu upp fjöllanum og flætti upp um alla dalina, dimma og dökka sem byrta dögunarinnar hafði enn ekki geta líst upp og smóa lokum lengst inn í yður hins mikla fjallaflóka. Beint fyrir framann ferðamennina breytti víðasti dalurinn út faðminn en svo breyður flói inn á milli múlana. En hátt fyrir ofan sáu þeir umrotshræru klettabóksins sem að lokum hófst upp í einum voldugum tindi. Ég minni dalsins stóð einstök hæð eins og kögunarhóll. Um undir hlýðarennar var sem liðaðist silfur þráður, áströymur dalsins en efst á hæðarbrúninni virtist heimur fjarska í bliki sólar sem glampaði og gull talaðu Legolas, mælti Gandalfur segðu okkur hvað þú sér fyrir framan okkur Legolas rindi fram fyrir sig bar hönd fyrir augu til að skýla þeim fyrir lágum gæstlum nýri sinnar sólar Ég sé hvítan áströim sem á upptöks sín í fjallafreðanum, sagði hann en það sem ströimurinn kemur í ljós fram og skuggadalsins rís græn hæð móti östri hún er umkrind vígagröfum og miklu múrum og þyrnaflækjum En innan vígirðinganna rísa húsatekjur í stöllum, hver upp af annari þanga til kemur efst í toppin á græna verend, að upplyftist mikið mannana verk. Og segja augun mér að höll sú virðist þakin skýra gulli. Leggur birtu af því í langar leiðir yfir landið. Gulltnar eru einninn dýrar súlur hennar og þar standa menn í björtum brynjum, en allt annað innan múrana sínist enn hvíla í svefni. Já, Edoras kallast konungsborgin, mælti Gandalfur, og metu sælt hinn gullna þekja. Þar sittur þjóðan svonur þengils konungur eðmerkurinnar. Nú sækjum við hann heim með rísanda degi. Nú blasi leiðin þangað við okkur, en förum þó gætilega því að augvænt stríðstæði er að og þar er engin hætta á því að jóherrarnir, hrossahöfingarnir, svofi á verðinum, enda þótt svo virðist úr fjarska. Lyftið engu vopni, mælið engin hrókafull orð Ég vil ráleggja öllum að fara með ítrustu gát Þar til við höfum gengið fyrir hásæti þjóðans Morgunin var bjartur og heyskýr allt um kring og fuglarni sungu Þegar ferðalangarnir komið að ánni Hún rann hræðstreim neyður á sléttuna Og þegar hún kom neyður fyrir hæðitnar Tók hún stóran sveig út fyrir þær Og stemdi í austur til að bætast í endfötnin Langt í fjarska í sefbrittum lænum Landi var grænt á allar hlýðar hvað sem var á votum engjum eða á graspökkum árinar undir röðum víðitrjáa. Og hér á söðuslóðum voru þau þegar farin loga rauð á fingurgómum því að þau fundi nálgun vorsins. Yfir ána var vaðmilli lára bakka og eyra sem voru mjög tróðanar hófaförum. Ferðalangarnir reyðu yfir ána og komu þá á breyða bröyt sem er lág upp í hæriðnar. Fyrst lág vegurinn um sérkennilega þyrpingu grafhauga. Þeir voru háir og grænir. Þó síndist grasi vestanmegin á þeim kvitt eins og snjóskablar, því að þar spruttu breyður af smáblómum fríðum sem glóðu eins og óteljandi stjörnur upp úr sverðinum. Sjáuð, mælti Gandalfur, sjáuð smábráðnar í grasinu. Ætíðar blóm kallast þau eða simpilmínne á tungulmóni íbúana því að þau blómgast á öllum ástíðum og vaksa engum á döðramanna leiðum og sjá hér blassa við okkur henni miklu haugar fordkonungana, hér svofa áar þjóðans konungs. Sjö haugar til vinstri og níu til hæri, saði Aragorn. Margar kynslóður hafa gengið til þæra sinna síðan gullin þekja var reist. Fimm sinnum hafa trén og heimaslóðan mínum í myrkviði fellt sín rauðu lauf síðan sú borg reis, mælti Legolas. En þó finnst mér sem það hafi gest í gær. En fyrir ritturum merkurinnar, Var það fyrir óra og löngu, sagði Aragorn, fyrir þeim rís salurinn aðeins upp úr söngaminnum og liðinu árin eru tíndi meistri tímans. Nú veit er aðeins að þeir eiga þetta land, það er heimili þeirra sem ekki verður frá þeim tekið og tungumál þeirra hefur aðgreinst frá hinnum norrænu tungum. Svo byrja hann að raula eitthvað lágt á blæmjúku tungumáli sem hvorki álfur nýð dvergu skildi. Samt hlýtu þeir á því að það var sterkur knýjandi hljómur í sö Ég býst við þetta sé tungumálu jóherrana, sagði Legolas, því að það líkist sjálfu landinu, sumpart auðugt og eftirlátt, sumpart hart og alvöru þrungir eins og fjöllin. Ég skil ekki hvað orðin þýða en ljóði er þrungi dapuleika döðlegra manna. Ég skal þá lofi ykkur að heyra hvernig það hljómar á samtungu, sagði Aragorn, eða fara eins nálað því og ég get. Hvar er nú rittari, hestur og horni sem knúið var áður? Hvað er nú hjálmur og brynja og hattur sem mestur var dáður? Hvað er nú harparinn góði og háröði eldurinn bráður? Hvað er nú gleðin og akur á og vortíma sáður? Allt fyrir bí eins og bylir á fjalli eins og blærin og engi. Svo hafa dagar til viðar í vestursins náttsal í gengið. Hver skildi reikinn dauðu sapna á sveinum sprekum sem brenna? Hver skildi áranast raum sjá aftur til baka renna? Þannig mælti glemdur skáldmæringur í róhann endur fyrir löngu og reviði það upp hver hár og fagur jarl hinn yngri var þegar kom rýðandi úr norðrinu á hófavængjum fals, föður fáka. Og svo syngja menn hér enn að kvöldi að svo mæltu, hjældu ferðalangarnir försyni áfram milli þögullar haugana og eftir buðóttum veginum upp um grænar brekkur. Unns þeir komið að lokum að víðum og vingnúðum múrum og hliðum eðorarsporgar. Þar sáttu margir menn í björtum brinnjum og stukku þegar á fætur og girtu fyrir veginn með spjótum. Stansið ókunni í framendur, própuð er að tungu rittara merkurinnar og eindu eftir nöfnum og erindum hinn á ókunnugu. Undrun var í svefðirra en minna af yngjalleik og horður ílskyttum augum á Gandalf. Vél skilji máli ykkar, svaraði hann á sömu tungu, þó fáur framandi geri það, en hví mælið þið ekki á samtungunni eins og seður er á vestanslóð ef þið viljið láta að ykkur og að fá rétt svör við? Það eru ströng fyrir mælið þjóðans konungs að engin skuli fá yngöngu um hlið hans nema hann skilji tungu vora og sé vinur okkar, svaraði einn varðmannanna. Engir eru hér velkomnir á strýstímum nefn okkar eigin menn eða þeir sem koma frá Mundarborg í Gondorlandi. Hverjir eru þeir sem komið svo býræfnir yfir slettuna undarlega klættir og rýðandi hestum sem líkjast svo okkar hestum? Lengi höfum við staðið hér á verði og fylst með ykkur í fjarska. Aldrei höfum við séð að rittara svo undarlega, nýjan einn hest háleitari en þann sem ber þig. Hann er vissulega einn af mörónum, nema augu vor blekkist af gerningum. Seig? Ert þú kannski einhver galdra viðki, einhver njósnari Sarumans eða vofa af hans uppvækningi? Svaraði nú og það tafa löst. Víst eru við engar vofur, sagði Aragorn. Nýja blekkjast auðvíkkar af neinum töfrum. Því að raunar eru það ykkar einn hesta sem við rýðum, eins og því raunar vissu vel, áreinni spurðuð að ég held. En sjaldan kemur hrossaþjófur rýðandi heima hesthúsinu. Hér eru þeir hasúfél og hraðfari sem Jómar þriði í marskalkur yfir mörkinni leðu okkur fyrir tveimur dögum. Við skiljum þeim hér með aftur eins og við hétum honum. Hefur Jómar ekki snúið aftur af slettunni og gert viðvartum ferðir okkar? Mandra svipur kom á verðin. Um Jómar má ég ekkert mæla, svaraði hann. sé það rétt sem þú mælir menn þjóðan konungur vaðvalust hafa fengi freknir af því. Ef til vill voru menn ekki alveg óðibúnir komu ykkar. Nú eru aðeins tvær nættur síðan Ormstunga kom til okkar og hvað að vera fyrirmæli þjóðans að enginn ókunur mætti koma inn um hliðið. Ormstunga, sagði Gandalfur og horfði snögt á verðin. Segðu ekki meira, ég á ekkert erindi við Ormstungu, aðeins við sjálfan konung merkurinnar. Og nú má ég ekki vera aðeinsu lengur, viltu nú ekki fara strax eða senda einhvern og tilkenn að okkar? Augu hans blíkuði undir þungum brúnum um leið og hann beinti sjónum að Við skal ég fara og gera það, svarði hinn með semingi. En hvaðan nöfn á ég kynna? Og hvernig á ég að ykkur? Þú verðist af gamall og slitinn, en samt ertu harskeittur og grimmur inn við beinið að því er mér viðvist. Velgerir þú, saði vitkinn, því að ég er gandalvur og hef komið hingað áður. Og sjá ég skila aftur eða skjóta mínum. Hér er hún faksi hinn mikli sem engin önnur hönd fær tamið. Og hér við hliðum mér er Aragorn, sonur Arathorns, erfingi konungsstóls og stefnir til mundarborgar. Hér má einnig líta álfin Legolas og dvergin Gimla félaga okkar. Far nú og lát vita að við stöndum í hliði konungs og viljum við hann mæla að hann hleypu okkur inn í höll sína. Undarlega nöfn er þú vissulega en ég mun bera þau fram eins og þú óskar, og leita að vilja húsbónda mín, saði verðurinn. Ívi minn hérum sinn, unns ég svör sem honum líka. En mæntið ekki á mikils árangurs, því dimmir eru dagar. Aðsvo mæltu hvarf hann skjótlega inn og skildi ferðamennina eftir undir vakandi varð augum félagar sinna. Eftir nokkra stund kom hann aftur. Fylgi mér, saðan. Þjóðan leifir ykkur yngöngu, en hvert vopn sem þið berið, þú ekki séð nema stafur, skurðið eftir láta við þrepskjöld dýra. Verðirnir munu gæta þeirra. Myrkir hliðvangirnir hnikuðust á hjörum. Leiðin var opin og þeir fjölaðir gengu í einfaldri röð inná aftur fjöldramanni sínum. Þeir komu á breiðan steinlegan stík sem í mist lá í aflýðandi halla eða þrepum. Þeir áttu leið fram hjá mörgum húsum restum af veði og mörgum dimmum dyraskútum. Með fram stíknum í steinstokki rann hreint vatn glitrandi og hjalandi. Loksins komiður upp á háhæðina. Þar lá steinlaðin stjætt yfir grænum, hjöllum og undan henni gusaðist vatnsbuna út úr kletti högnum í hesthauðslíki. En þar tók stórt steinkir vatninu en slefti útrænslinu yfir barmana og þaðan yfir í vatnsrennuna. Upp eftir grænum hjöllunum lágu voldu steinþrep bæði há og breið og sitt hvorum megin við efsta þrepið voru steinhögvinn sæti. Það sátu fleiri verðir, hafðu dregið sverð úr slíðurum og að lagt þau yfir knésir. Glókult hárðirra lá flétta niður á akslirnar en gilla sólarmerki glóði á grænum skjöldunum. Langar bólbrenjuð er að glömpuðu skært og þegar þeir reysu úr sætum viltist þeir bera höfuð og herðar yfir aðra döðlega menn. Ég hef fyllt ykkur að hallar þeirrum, sagði aður þeirra. Sjálfur verð ég nú að snúa aftur til varstöðuminnar við hliðin, verði sælir, og megi konungurmerkurinnar vera ykkur miskun samur. Hann snerist á hæli og gekk hratt niður veginn, en þeir félagar stíkuðu tafalust áfram upp breið þrebin undir ásýnd hinna hávöksnu varða. Þeir gnæfðu þegjandi yfir þeim upp á brúninni á þess að mæla orð, þar til gandalfur stíku upp á hellulega stéttina fyrir ofan þrebinn. Þá tóku er allt í einu til máls skærum rómi og kvöttu þá kurtislega á ein tungu. Heilir framendur úr fjarlæð, sögðu þeir í kór og beindur svershjöldum sínum að ferðarlöngunum sem friðartáknir. Grænir skarsteinar glitruð í sólskininu. Þá steig eitt fram úr hópnum og mælti á samtungu. Ég er dyravörður þjóðans, sagði hann. Nafn mitt er hamur. Hér verð ég að byðja ykkur að leggja frá ykkur vopnin áður en þið gangið inn. Legolas rétti honum þegar orðalöst sylfurskeftan, hnífsinn, örfamæli og bóga. Gættu eru að vel, sagði hann, því að þeir komu úr gullinskói sem gjöf frá sjálfri drottningu, Lott Lóriens. Manninnum brá svo við að hann let vopnin snögt frá sér uppi vegginn svo skalli eins og þeirri varla að koma við þau. Engin Enginn maður mun fá að snerta þau minnsta fingri, ég heiti því, sagði hann. Aragorn stóðum skeið hikandi úr andkverfur. Egi það að mínum vilja, sagði hann, að þurfa að leggja frá mér sverð mitt nýja aðfenda nokkrum öðrum anduríl til varveislu. En það er að vilja þjóðans, svaraði Hammur. Ég fað ekki séð að vilji þjóðans tengilsónar eigi, þóttan sé drottinn reyðmerkurinnar, að ganga fyrir vilja Aragorns Arathornsónar, ervingja elendils yfir Gondor. En hér eru við í húsum þjóðans, en ekki Aragons, jæpil þó hann væri konungur yfir Gondor á stóli Dindhors, sagði Hammur og vatnsýri skyndi fyrir hurðina eins og til að loka leiðinni. Hann bar sverri í hendi sér og hversum brotti þess móti hinum aðkomnu. Hættum þessu þjerki, sagði Gandalfur. Kræfa þjóðans eru auðvitað út í hött, en allt eins þrákalfslegt er að hafna henni. Hlýðabir konungi sem húsherra þegar hann vil ráða vopnamburði í höll sinni, hvort sem það stjórnast af visku eða heimsku. Satt er það, mælti Aragorn, og ég myndi vissulega að mig fyrir vilja hvers húsherra þóða væri aðeins í skóarhögs kofa eða fjallaði um nokkuð annað en sverð mitt anduríl. Hvaða nafn sem sverði ber, sagði Hammur, skal það eftir skilið hér, nefn að þú viljir berjast við alla strískappa eðdórasar? Ekki eitt, sagði Gimli. Hann fytlaði við aksarblað sitt og horði illúlega upp til varðmarsins, en svo hann varði trjábólur sem hann byggja sig undir að fella. Ekki eitt, endur tók hann. nú þessu, sagði Gandalfur í sáttatóni. Við erum þó allir samherjar hér, Eða við ættum að vera það því að það eina sem við uppskjurum með óvinnafagnaði innbyrðis deilna er því hlakkandi hlátur í mordor og erindi mitt er svo áriðandi að engin þverðum á standa þar í vegi. Hér aðfindi ég að er þér að minsta kosti mitt sverð, hamur minn góði og var veittu það vel. Það er líka nafn og heitir glamdringur. Álvatnir smíðu það endur fyrir löngu, hleyftu mér nú inn og komdu líka aðrná Aragorn leisti beltið, sílalega af sér og stilti sverði sínu upp á vegnum. Hér legg sagði hann, en ég mæli svo strangla fyrir að hvorki þúni ég nokkur annar maður með í snertaða. Álfarslýðrin varvitað það sverð sem áður var brotið, en saman er svoðið og ný. Telkar smíðaði það upphaflega í tjúpi tímans. Það er dauðasök hverju manni að draga út sverð elendils utan ervingi hans. Verðurinn vék undan og horfið furðu lostin á Aragorn. Það er engu líkar að en þú komir svífandi á vangjum út og löngu glendum tímum, sagði hann. Svo skal vera, herra, sem þú skipar. Jæja, sagði Gimli, úr því að öxin mín fær félaskap Andurils, þá má hún standa hér við hlið hans án lítilekkunar og hann lagði hann á gólfið. Jæja, þá, er nú ekki allt eftir því sem þú hefur óskað og láta okkur þá komast til að tala við höfðingiðinn. Varðmaðurinn hikaði enn. Það er með stafinn, sagði hann við Gandalf, afsakaðu en ég hrættur um að þú verður einnig að skilja hann eftir utan dyrra. Fáherð fá sína, sagði Gandalfur, varuð að vissulega rétt á sér en hún má ekki snúast upp í tillitsleysi. Nú er ég orðin gamall á hrumur. Ef ég fæ ekki hafa stafinn til að stegjast við á göngunni, þá get ég alveg eins setið eftir hér úti fyrir dyrum þar til þjóðunni þóknast sjálfum að koma út og tala við mig. Þá hló Aragorn. Fleiri eiga þá einhverja hluti sem þeim er of andum til þess að þeir vilji láta þá frá sér og treysta öðrum fyrir þeim. En það finnst mér líka of langt gengi hjá þér, Hammur, að taka göngustafin frá gömlu manni. Hættu þessu nú alveg og hleyftu okkur heldur í gegn. Stafur í hendi Tauramans kann að vera anna og meira en ellistóð, saði Hammur. Hann horfði skart og eski stafin sem Gandalf stuttust við. Samt ætti Grand var maður í efónum að geta treysta á eigin skinnsemi. Mér þykir sínt að þið munið vera vinir og trausts verðir. Ég get ekki komið auga á illan tiltóng með ykkur því með fara inn. Verðirnir léttu nú slagbröndum af dyrum sem opnuðust innan við og marraði stórum hjörónum. Ferðarlangarnir gengu inn. Það voru umskipti fyrir það að koma utan úr reynu og tæru fjallaloftinu inn í dimmuna og hlýuna. Sallurinn var langur og víður og með myrkurskuggum frá daufum ljósum. Voldugar súlnaræðir hældu uppi hárri þekjunni, en örmjóur sólskinn stafir lístu um ljóra á östurliðinni hátt uppi undir ufsum. Gegnum lofttúður í þakinu þar sem örmjóur reykjar lópar leiðust út, sá í himinin fölan og bláan. En eftir þessum auður að vöndustur ökkurinu, fóru ferðalangarnir að greina það betur að gólfin voru lögð marglítum steinum, en inn á milli undir fótum þeirra margar fornarúnir og lögfléttur. Nú sáu þeirra sólutnar voru einnig allar útskornar og glóðu döflega í gulli og hálfsæjum litum. Örg vef tjöld á veggjum og á víðum myndreytum þeirra mótti sjá fordkónungana á ferð. Sumar röggvarvoðirnar voru ornar dökkar af elli, aðra dimmar í skugganum. En sólrák skein á eina myndina. Hún síndi ungar mann á kvítum hesti. Hann blest í stórt horn og gullið hárans, flaksaði langa leiðir í vindinum. Fákur hans lyfti háræstum makka og rauða nasirnar glendust út frísandi eins og hann fyndi orustu í nánd. Freyðandi vatn, grænt og kvitt, skólaðist og skvettust um kní hans. Þar sjáuði Jarl hinn unga, saði Aragorn. Þannig kom hann rýðandi úr norðrinu til orustunar á Silvurvöllum. En ekki heldur fjórminningarnir áfram göngunni inn með fram opnum eldstæðum þar sem eftir miðjum sal lísti í glóðina að viðarkólum svo námuðir staðar. Í hinnum enda salarins innan við eldstarið kom upphækkaður pallur sem vissi móti norðri til dyrana og lágu þrjú þrep upp á hann. Og að meðri þessaru upphækkun stóð mikill giltur stóll. Á honum satt maður, svo keingbóin af elli, hann virtist næstum skroppin saman í dverg, en hvítar hæru hans bylgjus síðar og þykkar í stórum fléttum undan þunnu gullhlaði er hann bar sem konungstákn á enni sér. Á meðjum hringnum skein og enni hans stór hvítur demantur. Skekk hans lá eins og skriðjökull niður um kjöldu hans og knið, en augun brunnu enn skær þar sem þau störðu á gestina. Bak við hásætti hans stóð hvítklætt kona, ef við fætur og á þreip honum hútti límskuli með fölan og útsíðan svip en þung ögnanlok. Það var löng þögn. Gamli maðurinn bærið ekki á sér í sæti sínu, loks tók andalur til máls. Heils ég þér þjóðan þengilsson, ég er komin aftur. Því sjá stormurinn er að skella á og allir vinir verða samina kraftana nema sundraðir tortímistir. Hægt og seinlega reisöldungurinn á fætur og stuttist tunt við stuttan svartan stað með handfangi úr hvítu beini og nú sá að aðkommumennirnir að þóttan væri hókinn, baran enn hátt yfir og hlaut á eskutugum að hafa verið hágnæfur og tíulegur. Heilan... Hveður er um mig, sagði hann. og ætlast til að ég bjóði þig velkominn, en satt bæst að segja veit ég ekki hvort þú ert neitt velkominn hér, meistari Gandalfur. Þú hefur ætti komi hingað sem bóðberi háska og hörmunga. Mandraðin eltaðið líkt og krákutnar og því oftar sem hún kemur vestnaðið. Þess vil ég ekki dylja þig að þegar hún fagsis nýri heim rittara laus, þagna ég endur heim test en þó enn meira hann skildi vera rittarlaus og þegar Jómar bar mér þær freknir að þú myndir loksins á að horfið endarlega til henni heima þá harma ég það ekki oft er fallvalt að treysta freknum og fjarlæg, úr fjarlæð enda byttið þú hér aftur og nú fylgir þeir verri býst enn okkur sinni eins og vænta mótti hví ég ætti ég að bjóði velkomin Gandalf Stormkráka já, hvers vegni ósköpunum og búnu settist hann aftur neður í sæti sitt þú hitti á höfuð, herra sagði föliti maðurinn sem satt á þrebanum fyrir framann konunginn. Ekki eru nema fimm dagar síðan þau betru tíðindi bárust að þjóðráður svonurðinn hefði fallið á vesturmærum. Hann sem var þín hægri hönd annan marskálkur merkururinnar og nú er ljóst að á Jómar var aldrei að treysta. Fáur hefðu orðið eftir til að verja borgarmúraðina ef hann hefði fengið að ráða. Og rétti þessu fáum við þær fregnir frá Gondor að myrkra dróttinn sé að komast á skrið í östrinu. Það er varla einleikið að þessi flægingu skuli einmitt nú snúa aftur. Hvers vegna ættu við að bjóða velkomin, meistari stormkráka? Látspell, vill ég nefna þig, spellvirki, týrinda og illra hóta, spilligestur. Svo hlóan háslega og rétti því glendust upp ögnarlókin sem snöggvast og hann glafti og aðkomi mennina myrkum augum. Þú ert sáður vitur, vinnum ormstunga, og vafalaust góður ráðgjafi húsbóndaðínum, mælti Gandalfur mildri rödd. En á hitt vil ég benda þér að maður getur bórið illtíðindi með tvennum hætti. Hann kann sjálfur að vera sá illgerða maður, sem hefur valdið þeim, eðlegar hinn sem veldur engu ónæði meðan allt leikur í lindi, en byrtist aðins á neyðartímum þegar hann getur orðið að liði. Þú segir það, svaraði Ormstunga, en þreifja tegundin er einnig til. Þeir sem tína upp einin naga sinni annara neyð, ræfuglar sem fytna og bónina út á stríði. Hvenar hefur þú nokkursinu orðið að liði stormkráka? Og hvaða lið eftir þú svo sem að geta veitt okkur núna? Það varst þú sem varst hjálpar þurfi síðast þegar þú komst hingað. Þá bauð húsbóndi minn þér af góðvild sinni að velja þér hvaða hest sem hún vildir, eða hún bara hefðir þig sem bráðast á brott, öllum til stór hnexlunar, vartur svo óskamfeilin að velja sjálfan húnfaksa. Húsbónda mínu sárna mjög, en öðrum fannst það vel til vinnandi, eða hefði því bara sem allra fyrst á burt. Ég býst við að það sama verði nú uppi á tenningnum að hún sért sjálfur fremur að leita liðis en að veita það. Hvar er Færið þú okkur ross, sverð og spjót, slíkt myndi ég kalla liðveistlu, þar kallar brín þörf á, og hverjir eru það svo sem drattalast á eftir þér, þrýr dræsulegir förumenn í gráum töturum og sjálfur eftir drustulegastur ykkar allra fjóra. Nokkuð hefur heyrsiðum í höllinni hrakað upp á síkast í þjóðan þengilsvón, sagði Gandalfur. Gat sendi búin frá hlýðinu þess eigi hverrir væri fyldarmenn mínir. Sjaldan hefur nokkur Róhans höfðingi fengið heimsókn þryggja þvílíkra gesta. Voppsin urður að skilja eftir utandýra þinna. Vopps sem eru margra döðleira manna virði, jafnvel hinna voldugustu. Grámanlegir sínasteir því að alvar færði þá í höllíkskikkjur og þanni hafa er komist óskattari gegnum margan háskað höllinni. Það er þó líka rétt sem Jómar nemndi að þið hafi gert bandalæfin orðnina í gullinskói, sagði Ormstunga. Það var engin furða því að ættið hafa sveikavefir verið opnir í, í dvímurðum. Við það ætlaði gemli að fram og jafna um ófjætið. en fann hönd Gandalfs grýpa þjætt í ógst sér, svo hann namst aðar og stóð stífur sem stein. Í dvímurðum í Lóríen lítt hafa tróðið fæti menn, nýju oft verið döðilega augu bar, Þá eilífu byrtu sem ríkir þar. Galadriel, Galadriel, lind þín er tær og svalar vel. Hvít er þín stjarna í hvítri mund, hvít er björkin og óspilt grund. Í dvímurðum, í lóríen, er lífið hreitna en dreymir menn. Gandalur söng þetta litla lag mjúkum rómi en þegar tónatir þögnuðu um hverðist hann. Hann fleigði af sér slittnu kápunni, reysu upp þráðbeinn svo stættur að hann þurfti ekki að styðja sig við neitt staf og svo þruma hann skýrum köldum orðum. Þeir sem þykjast vitrir ættu síst að skrafa um það sem er haf ekki hugmyndum. Veit að skaltu það, Grímur Gálmóðssonur, skinnlaus ormur skríðuru. Þeir eru því næra þegja og halda þinn klofnu klopnu tungu innan kvotta. Ég hef ekki farið gegnum eld og döyða til að skattirast skelmis orðum við þjónkara, Þar til eldingar falla. Hann lyftist af sínum og við reyðar reiðar þrumur. Sólskínið slokknar við austurgluggaunum. Allir salurinn formyrkvast skyndilega sem um nótt. Eldar dofnuðu svo aðeins irríaði í. Að ein skandalvur sást þar sem hann stóð lísandi í hvítklæddur og hág gnævur fyrir framan slokknandi bálið. Í myrkrinum átti heyra kvása rödd ormstungu. Réði þær ekki herra til að banna honum að bera stafinn? Heimskingin hann hamur dyravörður hefur svikið okkur. Þá spratt út blossi eins og elding hefði rofið þakið. Síðan var allt þögult. Orfstunga lá sprygglandi á grúfu. Nú spyrir ég þjóðan þengilsson, viltu hlýða á mig, sagði Gandalur. Viltu þykja liðveislu? Hann lyftist af sínum og benti með honum á einn hágluggan. Þá var sem myrkri dobnaði og lístist upp og gegnum ljóran mótti greina hátt og fjarsst svolítinn reyt af björtum heiðum himni. Enn er ekki allt svo dymt og vonlust, lát hug hreistast höfðingi merkurinnar, því að betur liðisluð myndu hvergi njóta. Þeim sem örvenda þýðir engin ráð gefa, en þér gæti ég samt ráðið heilt ef ég mætti orðum við því skipta. Viltu á þau hlýða, en þau megin ekki koma fyrir allra eiru, því byði ég þig að fylgja mér úr dyrun þínum á raukstóla og horfa með mér út í fjarskann. Oflengi hefur settið í skumkrókum og trúað á rangfæra sagnir og sveiksamleg ráð. Sveifaseinn reist þjóðan á fætur og kvarf frá hásæti sínu. Daufir eldar kviknuðu aftur og byrti í salnum. Konan hraða sér að hlýð gamla konungsins tóku undir armhans þar sem hann stautaði sig hikandi skrefum neyður á pallinum og skjögraði hægt út eftir salnum. Ormstunga lág kyrr eftir á gólfinu. Er komið að dyránum og Gandalfur barði á þær að innanverðu. Opnið, hrópaði hann, hér kemur höfðingi merkurinnar fram. Dyrnar veku undan og snarpur vindur leki í gáttinni svo kveinni. Það var orði kvast á hæðinni. Sændu verðina niður fyrir stigathreppin, sagði Gandalfur. Og þú, frú mín góð, getur skiliðan eftir hjá mér. Ég skal gæta hans vel. Já, farðu, jóvinn, sinstur dótti mín, sagði gamli konungurinn. Nú er tími óttans hj Konan sneri sér við og hélt hægt aftur inn í höllina. En í því að hún steig innum dittnar, sneri hún sér við og horri til baka. Svipurinnar var alvarlegur og íhugull þar sem hún leit á konungin með kald í vorkun sem í augum. Andlit hennar var undrabjart og lokka síður, hattur ennar eins og streymandi gullfljót. Grönna hávaksinu var hún í hvítum kjól, girtum silfri, en sterkli var og stælt sem stál, sanggöldu konungsdóttir. Það leit Aragorn í fyrsta skipti í byrtu dagsins jóvinni lafði af Róhann og fannst hún fögur enn köld eins og fyrsti morgun hins föla vors sem enn hefur ekki þroskast til blóngunar. Og skindilega var hún hans líka vör. Þessa hávarsna konunga niðja sem hafi saman safna visku margra vetra og bakvið gráan köpl leindi hann krafti sem hún þó fann fyrir. Andartak stóð hún kyrr sem stein sér sér svo snögt við og var horvin. Jæja, herra min sagði Gandálur, líttu nú yfir landiðt, andaðu aftur að þeir hreinu lofti. Að verundinu undir hjallanum gáttu við handan áreina séð, græna velli róhans hverfa út í gráan fjaskan. Það leðu voðir í vindbarina skúra yfir slettuna, frá skíjaklökkum, fyrir ofan og dimmum bakka í vesturinu, brustu eldingar í fjaska og skurlu niður á földum fjallatindum. En vindur hafði snúust í norðlegrar áttar, austarstormið lægt og hann hörfað undan suður til hafs. En skindilega snetti voldugt sólstafasverð refu í skýinn og uppljómaði fallandi skúraskýinn eins og sylfur og í fjaska blikaði á ána eins og glitrandi gler. Það er ekki einstimt yfir og í helt, sagði þjóðan. Nei, svaraði Gandalfur, og ellinslega þig heldur ekki eins og þér hefur verið talin trúum. Varpaði burt frá þig stafnum. Og hendi konusins fjellskinn til að svartu stafurinn á steinlögnina. Hann rétti sig upp hægt eins og maður sem orðin var styrður eftir að hafa bóra lengi yfir erfuðu verki. Nú tegðan úr sér hár og betn og augu hans blánu þegar hann leitt móti upplúknum heimninum. Dimmar voru draumfæri mínar, sagðan. En nú er sem ég hafi allt í einu vaknað af drunga. Og hvað ég vildi óskaðu hefðu komið fyrir Gandalfur, nóttast ég að það sé seinan og að þú munir aðeins vera sjónarvottur að hinstu dögum ríkismýns. Egi mun svo háa höll sem brekið svonu jarlsbygði standa lengi hérnaf. Eldarmunu eða hásætti mínu, hvað er til ráða? Það er marsin gera þarf, sagði Gandalfur, en sendu fyrst eftir jómari, er ekki rétt til geti hjá mér á honum sér haldi föngnum að ráði gríns þess sem allir nema þú nefna ormstungu? Vísti það rétt, sagði þjóðan, hann reysi upp gegn bóðum mínum og hótaði grími ráðgjáð mínum óförum að mér áherandi. En hægt eru unna þér án þess að vera mikil um ormstungu eða ráð hans gefið, sagði Gandalfur. Það kann vera, og ég skal gera sem þú beður. Kallið ham til mín sem ótrúverðuðan dyravörð má nota hann sem sendil. Bestur að sekir dræji seka til dóms, sagði þjóðan og virtist grinn í rödd hans, en svo leit hann brosand og Gandalf og í brosi hans slettaist úr mörgum amagrettum og áhyggjurrukkum í andliti hans og þar sáust þar ekki meir. Eftir að Hamur hafði fengið fyrirmæli sín og gekk í burtu frá þeim, leiti Gandalfur þjóðan konunga steinsæti efst við þrebin, en settist sjálfur fyrir framanan á efsta padlinn. Aragorn og félagar ran stóðu álengdar. Engin tími er nú til að reykja fyrir þér allt sem þú þyrftir að heyra, sagði Gandalfur. En ef voni mín er ekki bregðast, muni ég í góðu tómi síðar, geta rakið það ítalegar fyrir þér. En sannleikurinn er sá að þú ert nú í meiri háska en jafnvel ondstunga með slæðsini ofið í drauma þína. En sjá því draumir ekki lengur, þú lifir og Gondor og Róhann eiga sér enn von. Óvinrun er að vísu öpluri en okkur gætt órað fyrir en þó eigum við vissa von sem man hefur heldur ekki búast við Gandalur talaði rætt Röddans var lág og lindadómsfull og enginn eða konungurinn heyrði hvað hann sagði en því lengur sem hann talaði því skærari urðu auðu þjóðans það til hann reysi upp úr sæti sínum hnarreistur í fullri hæð og Gandalur stóð við hliðans og þeir horðu saman að þessum háa staði östur átt Sannlega, Mælti Gandalfur og talan og hári röst svo skýrt og greinilega hinnir gáttu heyrt. Sannlega mun vona okkar einmitt félast í því sem við áður óttuðumst mest. Örlu okkar hanga vissulega enn veikum þræði, samt lifir þar enn vonin ef við aðins getum staðið af okkur alluguna um sinn. Hinnir sjónu sínum einn til austus. Þeir horfði yfir ótaldar nýlu lands, langt í fjaska eins langt á sjónrund leiði, og í vonu óta bar hugað þeirra ennþá lengra áfram bak við myrkfjöll inn í land skuggans. Hvað skyldi Hringberi nú vera? Hver veiku skyldi sá þráðu nú vera sem örlöð þeirra hengu í? Legolasi fannst með fjarskiknum augum sínum er hann hverstu þau að hann eigði kvitt blik. Langt í fjarska gatt verið að sólin blikaði á spýru varturðsins og enn fjæri endalausum fjarska og samt sem ógnun við núveruna var sem föðraði upp ofurlítill eldblósi. Hægt seg þjóðan aftur niður sætið eins og þreytan alltaf á nýja ná valdi á honum ellimóðum og tógaðist á því vilja Gandals. Hann snýri sig við og leit á stóra höll sína. Ó vei, sagði hann, hvílíka ógæfa að þessa illu daga skullei bera upp á mína tíð. Ó að þvílt stríð skuli koma yfir mig ællin í stað þess friðar sem ég þóttist hafa unnið til. Ó vei fyrir bóra mér hinnum hrausta. Hinn er ungu tortímast en hrumur öldungarnir þrauka og þrásetja. Hann greip um hnesér með raukkóttum höndunum. Þingu þínir gætu kent mér gamals styrkleika eður fyndu takum svershjöldu, sagði Gandalur. Þjóðan reis upp og bar hönda síðu en ekkert sverð hekkibelti hans. Hvar hefur Grímur falið að hann ofan í bringu sér? „É færi þér sverð kærri herra,“ heyrði skærrödd segja. „Það sverð hefur æti þjónað þér trúlega.“ Tveir menn höfðu nálgast hljóðlega upp stigann og stóðu nú aðeins fáeinum þrepum fyrir neðan brúnnina. Þar var kominn Jómar. Hann hæfði korki hjálm á höfðinni og bryni og brjósti, en í hendinni sér baran bruggu sverð og hann kraup niður leið og hann rétti hjöltun að konungi sínum. „Hvernig gatt skeð?“ spurði þjóðan alvarlega. Hann snýri sér að jómari og menninn horfði undrandi á hann þar sem hann stóð svo stoltur og beinn. Hvar var nú öldurmennið sem er hafðu skilir eftir krókbógin í sæti sínu eða stuttist hókinn við stafsinn? Ég er bera á því, herra, sagði Hamur skjálfandi. Mér skildist að ég ætti að leysa jómar úr haldi. Hjarta mitt fylltist slígri gleði að mér hafa kannski orðið á mistögg. En úr því að hann var aftur frjálskefin og hann var einu sinni marskálkur merkurinnar, þá fekk ég honum sversitt eins og hann betist. Til að leggja að fótum þér, herra, sagði Jómar. Um nokkra órána þagnastund stóð þjóðan og leit niður til Jómars þar sem hann kraup fyrir framanann. Hvorugur hreyði sig. Viltu ekki taka við sverðinu, sagði Gandalfur. Hægt er rétti þjóðan fram hönd sína. Þegar fingunir gripum hjöldun virtist þeim sem á að styrkur og stöðuleiki færist í grannan armans, skyndilega brá hann blaðinu og sveiflaðið í blikandi og kvínandi um loftið. Svo að rópaðan hátt og að röddans við skert eran hann kvað á tungur óhans þessa hergfött. Upp upp rísi ísið rittarar þjóðans, dáðir og skalla dimpir í austrið beislaskal hesta og herlóður þeyta fram fram jörlungar verðinu hældu að hann var að kallað á tilsín og komu hlaupandi upp þrebin þeir horfðu hissa á konung í þessum baráttu móði síðan dróðu þeir allir sem ett sverð sín úr slíðrum og vörpuðu fyrir fætur hans bíðum býðum fyrirmæla þeina, sagðu þeir vestu Theoden Hál vertu þjóðan hell, hrópaði Jómar Og hvíli gleði sjáði aftur rísa upp, Gandalfur. Aldrei skal framar sagt að þú flyttir okkur aðeins sorg og sút. Taktu nú og ný við sverðinu, Jómar systursonur minn, sagði konungurinn. Og farði hamur og fyndu aftur mitt eigi sverð. Það á að vera í vastu gríms. Leðið hann einni fyrir mig. Og nú, Gandalfur, þú sagðist eiga mér ráð að gefa ef ég vildi hlýða orðin. Hver eru þau? Þú hefur sjálfur þegar farið að þeim ráðum flestum, svaraði Gandalfur, með því að leggja trösthitt fremur á Jómar en fláraðan þorpara og að hitt líka að vísa og buga allri sorg og kvíða, síðan innfætlega að framkama það sem fyrir leggur Hvern er eifara mann ætti tafa löst að senda í vestur eins og Jómar rálaði þér? Við verðum fyrst að brjóta niður róknina frá Sarumanni meðan tími gefst til Ef okkur mistakst það, þá er auðvitað útum okkur En ef orku textað þá er að snúa sér að næsta verkefni á meðan átti allt hitt fólk sem eftir verður konur og börn og hinir eldruu að leita hælis í skjólvirkjum þeim sem þú hefur látið gera í fjöllunum voruðu ekki einmitt gerð tiltak til að mæta ólangst eigi sem þessum láttu taka mið sér eins miklar vistir og mögulegt er en þau meiga ekki tevja för né ýtingja sér með fjársjóðum engum verðmætum hvorti stórunum eða smáum því að nú er líf í veði Allt virðast mér þetta góðu ráð, sagði Þjóðan. Látið allt fólk búa sig til brottferðar. En þyggæst du mínir, satt sagðiðu, ganda allir vera gestrisni hallarnar mínnar hefði skerst. Þeir riðu alla nóttuna og nú er kominn fram á morgun. Því hafi við korki neitt svefns né matar. Gestastofa ykkur þegar búin, þar megið sofa eftir að hafa næst. Nei, herra, saði Aragorn, engin tími er fyrir lúna að liggja. Menn Róhans var að af stað strax í dag og við fylgjum þeim, öksin, sverðið og bóin. Við komum ekki með vopnokkar einungist til að leggja þau upp að vegg, konungur merkur einnar. Og ég hef heiti Jómari að hans sverð og mitt skuli saman á lofti klingja. Nú þykja mér glæðast sigur vonir, mælti Jómar horskur. Vonir já, saði Gandalfur, en gleymi því ekki, að Ísarn gerði er nær óvinnalegt virki. og aðrar ógnir nálgast áðfluga? Lá, Látt því ekkert dragast úr hömlu þjóðan konungur eftir að við erum farnir. Leittu þjóðina í skjól, dinjanda hörgs í háfjöllum. Nei, Gandalar minn, sagði konungurinn, nú vann með drulækningamóttin. Egi mun ég skríða í skjól, heldur ríða til orustu og eða skal yfir mig ganga. Falla með sæmt í fremstu viljínu, þá get ég svo við í ró. Já, þá mun jafnvel að fall Róhans gert dýrlegt í söngum, sagði Aragorn. Og strísmanna hópurinn sem stóð umhverfist þá sló saman vopnum og hrópaði Konungu Merkururinnar sækir fram, áfram í örlungar. En ekki getur þó skilið þjóðina eftir bæði vopn og fórusturlausa, sagði Gandalfur. Hver á að leiða hana og stjórna í þinn stað? Ég mun að því higgja áður en ég legg af stað, ansæði þjóðan. En hér kemur nú ráðgjafi minn. Þá sáu þeir að Hamur kom aftur út úr salnum. A baki honum dregnaðist Grímur Órnstunga milli tveggja varða. Hann var ná følur en greina matti ugmænlegan glampa í augum hans í sólskininu. Hamur kraup niður og afendi þjóðinni langsverð mikið í gullspeyndum glæsislíðrum með grænum gímsteinum. "Hér færi ég þér herra þitt fornasverð hergrím," sagði hann. Það fannst í kistu hans. Hann vildi ekki afenda lykla að enni. Þar fundust margir aðri munir sem saknað hefur verið. Þú lígur því, sagði Ormstunga, og húsbóndi minn fól mér beinlínis að varveita sversitt. En nú þarf ég aftur á því að halda, sagði Þjóðan. Hefurðu nokkuð á móti því? Vist ekki, herra, sagði Ormstunga. Ég hef ætti vilja venda þig og varveita það sem þér tilherir eftir getu. Og far nú varlega með þig og taktu ekki á þig og þungar birðar láttu aðra að sinna þessum vandræðagestum kjötur þeir tilbúið að berað af fram vilti ekki setjast til borðs víst vilji það svaraði þjóðan og látum gestina snæra með mér heri mun ríða á stað þegar í dag láti kallaranna fara og tilkynnað þey skulu hóa saman öllum bæjarbúum sér hver karlmaður og stálttur strákur sem vopnfær borið hver hesteigandi allir skulu þeir út kalla og setja tilbúnir í söðliðið hliðið og annari stundu eftir hádegi Kæri herra, rópaði Arnstunga, það var þá eins og ég óttæðist. Þessi flækingur hefur galdrað og náð valdi yfir þér. Ætlarðu ekki að skilja neitt eftir til að verja gullinþekju sjálfa höll forþeðraðina nýja alla fjársjóðina? Á engin heldur að vera til að verja þig sjálfan, konung Merkururinnar? Þóða væri galdur, sagði þjóðan, er hann sínu hollari en kvíslingar þínar? Með undifæll þínu hefur þú stemt að því að ég skildi ég fá að skríða á fjórum fótum eins og skeppna, en hitt vil ég segja þeir að hér skal engin eftir setja ekki einu sinni þúgrímur. Ég sendi þér líka út í stríðið, snöyta og svo burt, þú er enn tíma til að hreinsa reyðið af rýtingi þínum. Ó nei miskunaðu mér hærra vældi ómstunga og eiða við jörðinni. Miskunaðu mér sem hef alla tíð útsliti mér í þjónustu þinni, sendu mig ekki burt frá þér, lofa mér þau að standa eitt með hliði þegar allir hinir eru farnir. Sendu ekki mig þinn trúfastar ráðgefa Grím burt frá þér. Vissulega skal í miskunaðir dæsti þjóðan. Ég ætla ekki að senda þig burt frá mér því ég held sjálfur af staði barðagann með öllum mínum mönnum og þér er velkomið að fylgja mér og sína mér þann í Bánstunga kvimaði augum frá einu andliti til annars. Í þeir mótti greina ókta veiðið sem leitar eftir skarði í hring óvinnarna. Hann sleikti útum með langri, föllri tungunni. Við slíkri ákverðun mótti vissulega búast af sjálfum höfingja jörlungættar. Þó hann sé aldur nýinn, saði Grímur. En þeir sem einlæglega og af hjarta unna honum reyna hlífónum við áföllum í ellinni. Nú sé ég að ég hef komið og semt. Aðri sem síst munu sérgja dauða herra minns, hafa þegar fengi án á sitt band. En þó mér ekki takist að snúa við er a verki, gráðbi ég þig herra minn að hlíða minsta kosti á um bón mína. Láttu þar sem best þekkir hugað inn og heiðrar fyrirmælið þín verða hér eftir í Edoras. Skipaði yfiranna trúan ráðsmanninn. Láttu ráðgefandainn Grím varvita hér allt unstúsnýrð aftur og ég vona að svo verði þó engum skinn semur manni sínist líklegt. Þá hló Jómarr. Og ef svo bænvín leysið þið ekki undan herrþjónustu, allra guðvöðasti ormstunga, sagði hann. Hvaða annað mikilags þjónustustarf myndur við vilja samþykja? Kanski að bera mjölpokka upp í fjöllin, ef nokkuð maður vildi treysta þér fyrir honum. Ó nei, Jómar, þú gerðir ekki fulla grein fyrir áformum mestara ormstungu, sagði Gandalfur og beindi hvössum sjónum sínum að kvikindinu. Hann er ekki aðeins að hugsa um að sleppa undan herrþjónustu, hann er djarvari og sl Jafnvel hér að okkur áherjandi er hann byrra að leika áhættuspil um auð og völd. Og miklum tíma hefuru þau þegar sóa fyrir okkur. Nýður með því naðra, sagði Gandalf skyndilega hræðilegri þrumandi röttu. Nýður á kveðin skrið dýrið. Hvað er langt síðan sárumann keftið þig? Hvaða launum lofaði hann þér? Þegar allir aðri væri döðir, fengir þú að hyrða alla fjársjóðuna og remma þá konu sem þú gentist. Of lengi hefurur mænt á hana undan hálugtum ögnalókum og elgt hann á röndum. Jómar þreytir sversins. Mér hefur lengi grunað að myldrað hann, því hefði átt að vera búin að drepa hann áður þráttur í hallargríðin. Og til þess eru líka nægar aðrir ástæður. Hann ætla að stökkva fram, en Gandalfur hindraði hann með hendi sinni. Jófinn er nú óhult, sagði Vitkinn. En þú, Ormstunga, hefur vissuðlega gert allt sem þú gast til að þjóna þínum raunverulega húsbónda. Nokkra umbun hefur þegar fengið fyrir það, en sá bara gallin á að Saruman hefur tilhengu til að gleyma stundum lofurum sínum. Það myndi rálegi er að flýta enn út til hans að minna hann á þau svo hann ekki vangreiði trúa þjónustu þína. Þú lýgur því, sagði Ormstunga, þér er það orð allt á tungutamt, sagði Gandálfur. Og það vil ég láta því vita að ég legg það ekki vana að ljúga, en gættu inn þjóðan konungar hér liggur eitru naðra. Það er því hvorki tryggt fyrir þig að taka hann með þér, en ég eftir. Réttast væri að aflífa hann strax. Hann hefur þó ekki alltaf verið eins rótin og hann er nú. Áður var þetta þó maður sem þjónaði þér vel með sínum hætti. Fáðu honum heldur hæst og leiðum að fara hvert að land sem hann vill. Það má síðan meta hann eftir þv Þú hæir rétt að Ormstunga, said Þjóðan konungur. En fyrst máttu kjósa. Anna að ríða með mér út í stríð og sína okkur í orustu hvers þú ert verður, eða fara nóa braut hversumú vilt En síðar ef við mætumst aftur mun í ekki sína eina miskun. Hægt reis Ormstunga á fætur. Hann leitaði þóttir skiftis með hálfluktum augum. Síðast horði hann rannsakanði í andlit Þjóðans og opnaði kjaftinn eins og hann ætlaði eitthvað að segja. En svo skyndilega tók hann sig á. Hann baði út höndunum. Það glórði í glyrnur hans. So mikil ílska skein úr þem að hinir viku ósrátt skref aftur og bak. Só beraði hann tennurnar og snöggleiði með kvæisandi blæstri, hræktan fyrir fætur konungs, skaufsvat til hliðar eins og rotta og flýði niður þrepinn. Fylgjið honum eftir, sagði þjóðan. Gæti þess angjuri engu mein, en þi meigi heldr ekki honum mein gjöra án í stöðvahann. Fáði honum hest ef hann biður um það. Já, ef einhver hestur bera hann, sagði Jómar, Einna verðanum hljópniðu þrebinu eftir grími ónstungu. Annar hjálta brunninum undir verundinni og jós vatni í hjálmsinn. Með því þóði hann síðan þrebin sem óstunga haði sörgað. Nú, gestir mínir, komið, sagði þjóðan. Komið að fá okkur hressingu eftir því þessin tíminn leifir. Þess nýru allir afturinn í hérna miklu höll. Nú þegar heyrðu þeir kallarann að hrópa á torgum og hverja menn út og stríshornin gælla, því að konungur hefði higgju að ríða á stað, jafnskjótt og allir kallmenn borgarinnar og aðrið sér nálaft byggu hefði vopnast og safnast saman. Nú sáttu er allir að borði konungs, Jómar, Marskarkur, Merkurinnar og hinnir gestutin fjórir og það var engin til þjónustu við konunginn lafiði Jóvin. Þeir nutu matar eins og svolgu drykkin með hraði. hinir þögðu meðan þjóðan spurði Gandalf nánar um Saruman. Engin veit með vissu hve langt aftur sviksemi hans á rætur sagði Gandalfur Hann var ekki ítlur á upplagi Ég efast ekki um að hann hafi áður verið einlægur vinur Róhans og ég nú eftir að hjarta hans voru að sérna leit hann til ykkar að velvild en af því að hann taldi ykkur gagglega sér en þó er ég að með langt síðan að hann fór að grafa undan ykkur með grími vináttunar á ásins sér þó að hann var tilbúin að svíkja ykkur á og frettir af öllu sem þið aðhöfðust bárust þegar er í stað til Ísangerðis því að landykar var opið og ferðar langar að fjarlægum slóðum áttu þar leiðum en svo fóru ánstunga að láta til sín taka að kvísla í eira þér og eitra hugsanir þínar kæla hjartaðitt og veikja lími þína meðan aðrið sem horfðu á gátu ekkert aðhafst því að villið þinn var í greipum hans en eftir að ég slapp frá Ísangerði og varaði við var svift fyrir þeim sem vildu sjá. Eftir það var hlutverk Arnstungu háttuspil sem fóstiði því að tevja fyrir öllu hjá þeir, komi við fyrir að hú gæti styrtt varnirnar. Hann lék tveim skjöldum. Hann rendi annars vera deyva varnaarhugmanna og skældi aðra hótunum eftir aðstaðum. Minnistu þess ekki nú hvað ákæður hann var að hefja eltingarleik til norðurs út í blávin þegar háttarnar voru mestur vestri. Hann gjekk svo langt að hann fék þig jafnvel til að banna jómari að ráðast orka. Ef jómur hefði haft að enguðu fyrirmáli Arnstungu Þó hann talaði fyrir munn konúsins, hefði áhlaupa flokkur orkanna komist óhultu til Ísrangæðis með dýrmætan feng. Það vísu ekki þann feng sem Saruman ágirnist ofar öllu, en þó tvo félaga í föruneti mínu, sem deildi með sér leimdum vonanesta, sem ég gatt ekki einu sinni rættum opinskátt, herra minn, var allar að gera sér í hugalund hver mjög þeir eru nú að þjást, nýja hvað Saruman hefði geta lært að þeim okkur öllum til tórtímingar. Ég og Jómar vissulega mikið upp að unna, vissulega miki En trúfast hjarta hefur stundum frá hreindandi tungu. En segjum á einnig, bætti Gandalur við, að sveikulum augum sýnist sannleikurinn rangsnúin. Vissulega er það rétt, augum mínum voru næstum blind, sagði þjóðan. Mest af öllu á ég er þér að þakka, gesti mínum. En einu sinni hefur komið tímanlega. Dýra gjöf vildi ég færa þér að launum, áður en við leggjum á stað, en aðeins að þinni ósk. Nefndi mér það bara og allt er þér fallt. Ég undanskil einungis sverð mitt hvort ég hafi komið tímanlega ef við nú eftir að sjá, sagði Gandalfur en varandi tilbóð þitt, herra mun ég velja mér þá gjöf sem nú hæfir best þörfum mínum og hún sér bæði hraðfara og örug geði mér húnfaxa áður var hann aðeins leður mér ef leðin mætti kallast en nú mun ég ríðónum inn í mikinn hildarleik og eða til silri gegn svörtu þá vil ekki þurfa að leggja í hættu neitt sem er ekki mín egg og nú þegar höfum við knýtt ástarbönd okkar í milli. Þú hefur vel valið, mælti þjóðan, og ég gef þér hann gladur. En vita skaltu að þetta er vænsta gjöf. Engin er sem húnfaxi. Í honum hafa hennir voldu og fákar fornra tíma endurfæðst. Engin hans líki með nokkuð tíman aftur upp renna. En ykkur öðrum vinum mínum vil ég bjóða að velja úr vopnabúri mínu hvað sem ykkur listir. Sverð mun ykkur ekki skorta, en þar má líka finna hjálma og brynjur af ymsutægi, vanda að smíði, gafir frá gondor til fæ vel í ykkur vopn og verjur eftir því sem þið þarnist áður að við förum og meið þau ykkur vel þjóna Þá komum menn með herbúnað íniskonar úr vopnabúri konungs og þeir færðu Aragorn og Legolas í skínandi Brynjur en sjálfur völdu þeir sér hjálma og kringlóttaskildi Skjaldarbólutuna voru róðnar gulli og settar gimsteinum grænum, rauðum og hvítum Gandalfur hirt ekki um neina Brynju og gimli taldi engar Hingbjörg hæfa sér úr vopnabóri Edoras þó hún fyndist í réttri stærð betur en borðlífar þær sem hann bar og smíðaðar voru undir norðufjöllum en hann var aldi sér játslegin leðurhjálm sem fjall engar vel að hringla höði hans og auk þess lítinn skjöld með merki þeisandi fáks hvíts á grænum grunni sem var skjaldarmerki jörlunga megi hann gagnastur vel sagði þjóðan, hann var gerði mér á þengistögu meðan ég var enn ungur dre Gimli hneiði sig Það er mér heiður konungumerkurinnar að mega bera skjaldarmerki þitt, sagðan og ég vil heldur bera hest en að vera borinn af hesti Ég treysti alltaf best af fætutna en þó vil ekki dragast afturúr úr heldur komast til bráðasta þanga sem ég get staðið og barist Svo skal vera, sagði þjóðan Þar með reis konungurinn upp og ég hefskjótt steig fram og bar honum vín og bykar Fertu þjóðan hál, sagðan Takk nú við þessum bykar og berg af honum og blessaðar stund, heilt sértu jænt í brottför og endur komu Þjóðan drakka bykarnum og síðan barúnan hún hann hinum gestónum Er hún stóð fyrir framann Aragorn stansaði hún sem snöggvast, leit upp til hans og augu hennar ljómuðu og hann leit niður og fagúrt andlít hennar og brosti á móti en sem hann tók við skálinni snart hann höndinnar og fann að hún titraði við snertinguna Heilt þér Aragorn, Aragorn sagði hún Heilt þér lafiði Róhans, svaraði hann, en vandrasvipur um kom á andlitt hans og brósið hvarf. Þegar allir höfðu berti skálinna gekk konungunni fram salin til dýra. Þar byði verðinir hans og stóðu lúðra lúðraþeytarar og þar voru allir þeirr höfðingjar sem búsuttir voru í Edoras og nákrenni saman komnir. Þú teki ég alla þess til vitnis að ég legg af staði herferð þá hún um gæti orðið mín hinsta, sagði þjóðan. Nú á ég engan svon, þjóður áður svonu minni fallin því lísti ég Jómar systursson minn erfingi eftir mig en ef hvoru úr okkar snýr aftur meði kjósa nýjan konunga ykkar vali og vilja en nú verði ég trúa einhverjum fyrir þjóðminni sem ég skil eftir heima hver ykkar vill verða eftir til að gæta hennar engin svaraði er þá nokku sem þið vildu til nefna hverjum getur þjóðminn treyst aðeins einhverjum af ætt jörlunga svaraði Hamur en ég má ekki missa Jómars úr herrleiðangrinum En það væri hann ófáanlegu til að setja eftir, sagði konungurinn, og hann er einn eftir af ættlegnum. Ég átt ekki við Jómars, svaraði Hammur, hann er heldur ekki einn eftir. Ekki má gleyma jóvinni dóttur Jómundar og systur Jómars, hún er geglaus og göfulind. Allir unna henni hugaðstum. Látt hann taka við stjórtheumum Jörlungaríkis meðan við erum í burtu. Þus skal vera svarað æþjóðan láð út lúðra hljóma og kallaðar til kinna fólkinu að laði Jóvin mun leiða þá þá settist konungurinn á rökstóla fyrir utan dýr sínar Jóvin kraup fyrir framan og hann rétti henni sverð og brynju far vel elskuley systurdóttir mín sagði hann myrkir eru dagar en þó lifir vonin nema við megum snúa heilir aftur til gullin þekju en víst má þjóðin lengi verjast við dynjanda hörgi og ef við bíðum hnekki í órestu munu allir leitað hangað undan Tala, eigi þannig, sagði hún hver dagur mun verða sem ára, þóla og þjást munst í aftur heim og meðan hún mælti þetta rendi hún augun til Aragorns sem stóð þar nær óttastu eigi, sagði hann konungurinn mun snúið aftur örlega dómurinn mun ekki falla í vestri heldur í östri Nú hélt konungurinn á staðin yfir þrepin með Gandalf sér við hlið hinn fylgdu og eftir Aragorn leitu um með oksl þegar þið nálgöðust útgöngu liðið. Einn stóð Jófinn eftir fyrir dyrum og þreyfapallinum. Sverði stóð upprétt fyrir framan hana og hún fór höndum um hjöldun. Hún hafði og þegar fært sig í Brynjuna og skein af sem sylfri í sólarbyrtunni. Gimli fylgdi legkólasi með öxi við öxl. Mikið var að við komumst á stað, sagði hann. Menn eigið að fullmörgum orðum áður ennir dríja dáðir. Öxi mín gerist óþólun í hendi mér. Oeðvastu ekki um að þessir jó herrar verði þungkvegir þegar þeir hafa sig að í. En engu síður er mér ekkert um svona stríðsræstur. Ég veit varla hvernig ég á að koma mér að orustu. Ég vildi óska ég gæti fremur gengið á vígvöllin en að hossast eins og poki og hnakkboga gandals. Þá erðu víst öruggara sæti en mörgum hlotnast, sagði Lekolas. En vafalaust mun gandalur þó að vilja losna við þig og setja þig neyður á fættuna áður en bar daginn byrjar og hún fangt sjálfur ekki síður því vistir það að öksi er ekkert rittara vopn. Og vistir hún það að dvergur er engin knapi. Heldur vil ég hökva, orkahálsa en krúnuraka menn sagði Gimli og klappaði á aksarskaftið. Utan við hlýði tók á mótið mikil fylkingrittara gamalla og ungra sem beðu allir tilbúinu í hnaknum. Þeir voru yfir þúsund og spjótin eins og skóur Hátt og glaðlega hrópuði þegar þjóðan birtist í hliðinu. Þar heldur nokkrir viðbúnum fáki konungs Snæfaxa og aðrir heldu hestum Aragorns og Legolassar. Gimli stóð að skammt frá, vissi ekki hvað hann ætti af sér að gera og grætti sig, en Jómar kom á móti honum og teymdi hest sinn. Heil vartu Gimli Glóinssonur hrópaði hann. Ég hef enn ekki haft tækifæri til að læra kurtessi undir leiðsöginninni eins og þú lofaði mér. En eigum við ekki til hliðar deilu okkar? Svo mikið er vist að ég skal aldrei framar tala óvirðingar orðum til drottningar skóarins Ég skal læja mínar reyðum sinn, Jómar Jómundssonur, sagði Gimli En ef svo vildir til einhver tíman að þú sægir galadrýjaldrottningu með eigin augum og vildir ekki viðurkenna hún sé fegust allra kvenna að væri aftur úti um vinóttu okkar Megi svo verða, mælti Jómar En fram til þeirrar stundar byrðiði að fyrirgefa mér til bráðabyrða og til táks um þá fyrirgefningu ríða með mér En því stingi ég upp á þessu að nú hlýtur gandalur að rýða í farabrotti fylkingar með merkur konungi, en funafóttur klárminn mun bera okkur báða eða þú samþykkir það. Ég þakka er mikilega gott að bóð, svaraði Gimli og var mjög gladur við. Fúst mun ég fara með þér ef Legolas félagi minn má rýða við hlið okkar. Svo skal vera, mælti Jómar. Legolas skal rýða mér á vinstri hönd og aragorn á þó hægri og enginn mun dirfast að standa á okkur. Hvar er húnfaxi, spurði þá Gandalfur. Hann hleypur viltur um öllin, svo eruð þeir. Hann leifir engu manni að koma nálaft sér. Þannig hleypur að neðri hjá vaðinu, líkastur skugga meðal viðítrjána. Gandalfur blístraði og kallaði upphátt nafn hestsins og mótti sjá í fjarska. Hann reisti skyndilega makkan og hneggjaði og eins og össkott tók hann á rást til húsbóndasins. Ef vestanvindurinn vildi holdgast og gerast sínilegur, er hann svona, sai Jómar þegar hann Þegar hin mikli fákur kom æðandi en staðnæmdist fyrir framann mitkan. Gjöfinn sýnist þegar hafa gefið sjálfa sig, mælti þjóðan konungur. En heyri nú allir mitt mál. Hér með nefni ég gest minn Gandalf gráhamn. Vitrast allra ráðgefa, velkomnast hann allra farenda, höfingja merkurinnar, fóringja for, meðal jörlunga, meðan ætt okkar stendur og til táksun það hef ég gefið honum húnfaksa, höfingja allra hesta. Ég þakka þér fyrir þjóðan konungur, sagði Gandalfur og skyndilega varpaði hann á sér gráum serksínum og setti til hlýðar hattinn og vattsir og hespakk. Hann bar kvorki hjálmnið Brynju, snjókvitt hárans flaksaði vindinum og hvítskikkið hans skein tindrandi björt í sólinni. Sjáði hvíta rittaran, rópaði Aragorn og allir nefndu nafnans. Fylgjum konungi vorum og hvíta rittaranum, rópuðu þér. Fram til strýðis allir jörlungar! Lúðrar blésu, hestarnir prjónu spjót, skullu og skjöldum. Svo lyfti konungurinn hendi og í kvínandi æði eins og að færi feikna stormur reyðu hinstu sveiti Róhans þröumandi dinn út í vestrið. Langt út yfir slettuna fylgdist Jóvinn með glömpanum frá spjótun þeirra, þaðan sem hún stóð kyrr og alinn frammi fyrir dyrum hins þöggla hús.